ژباځنه قبلو نه وایي بل هديس شریف ته حضرت صلی الله علیه وسلم فرمایي چاچه خلق د اعظم شرد پر یو کار وک الله به پشرمون او شرمې پر د قیامت کې الله به پشرمون او شرمې ښه پشرمون به شرمې اذرې کې معاز نيځبل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان یاسیر ریاء شرک المعملی ریاچه د مدد تر کې شي معمولیہ یام شرک دے معمولیہ یام شرک شود ادم حدیث کی رضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ من صلی روی فقدا شرکات سو مس کئی دکم کد زمان حضرت پر مشرک دے من صبا یوری فتاشرکات روزہ جینی سکو کد زمان حضرت پر مشرک دے من تا صدقہ سو خیرات خلق کد زمان حضرت پر ادا کرے مشرک دے بول شہ کنا یو قبول دے اغه دا مشرک یو طرف د یو عمل صالح دی چې دا د وجنه هغه ته یا کار وای خبرونه شې دی د ریا او د شرک او مشرک امام فرق کوي شرک څه دی چا د وجنه کولو ته فشار وای نو کار کول ته د هغه کوم دی اگر کوم دی اگر کرو جدا اگر زکات دی خو سره ته چا ته ځان خسرې کولو د پاره ورکړي نو دا څه شي یو سڑی چکن دینو دا نیک عمل دیر پالا نکی چی دا خلقو دا غم نکی یو نیک کار دا خلقو دا غم نکی دا چکن دینو ریا دا عدام گنا دا کنا اند یسیر ریای آغه وکړه دریو کسان ماته ستاول اصول کې ویلو چې په امره سم پرمایشي چې اول یې صاحب الله تو کې دریو کسان سره یو عالم سره یو سخی سره یو شهید سره کله چې نیت خراب وي الله دې عالم آ عالم دې چې دنیا کې نو ناموس د علم کړې او درس تدریس د نو ناموس د په راتوي الله دې رحم عالم چې دونو جان له او دنیا کې او نړۍ جان شهید کړي اګام جهنم لبাজি یو سړی ثقاوت کوي دنیاګي د نامو ناموز ده پرا هغه باندې ح ابو هريره رضی الله تعالی او امره صاحب فرمایلی دي اولایک الصلسه اول خلق الله يتسعر بهم جهنم ای ابو هريره خبر شه دد الله په حقائق کې ددې کا سنا غدي چې اول چې جنونو د جهنم پکجو ګرميږي الياز اول جهنم پکجا ګرميږي تدریقه سانو تدریقه سانو یو ایو پ شهیت سے بانی ایو پ سخی سے بانی کچھ نیت خرابی پجے اشد انما الامال بالنیات ہر عمل جمن کو تاس کو اقدار رشد اللہ تبارک و تعالی پرو ریا الناس د خلق کو تجاوز حدود پر بدن کو حدیث کی رازی زما تو مت بنی دو شی نہیں رہی گا دو شی نہ یو چکن شرک خفینا او بشہوت خفینا چار حدیث یہ شاہوات خفینا شرک خفی صنگره یو سری با شپی تحجود کڑی چا با کڑی شپی با شما تراغاری تحجود با کڑی او سار چی کل خالق راشی کن خوی یا را خوشی کن دلتا چی زرالو ماند شپی کن نوی را مندی والی او تو را شپاو ایت صوکنو بلک دا گیس میام مولا که یا کنیام وانو نو دالا، خال کو رضا خی والدلا خال کو رضا خی چې زوش پی تهجید ولعقل او مخا بده تا شرک خفي وي دې تا زوي شرک خفي یو شهوت خطیرا شهوت خطی دې تا وي چې سره نفل روجا نیت او تړي نفل روجي نفل روجا نیاد <سؤال> چوکو خپرکیوه نو ناد ساپسا چی بازات تروید از ما صحبت این کباب چیدنو دش دولی اسمان تا خطر از ما صحبت ایز ما بانیوئی لید پرکیدن اکنی رو جا راشو ایوه ها ایست جان رو جا نو دینا زدیر ایلی کم زمان دو مات دیل دو قارون حدیث کی را کم قارون شو شرک خفی و شهوت خفی اللہ <سؤال> جی منگو اتاسو دی با دی قارون بچ اللہ یو منو دی ایمان نلری پوریز قیامت پا اللہ بانیا پوریز قیامت بانی دیمی سال دا شده کمسلی سفالا کموارا گٹا آوارا گٹا دا اللہ ایترا پدی بانیا خورا اللہ ایجو قوم کافرین اللہ پاکہ ہدای ننسی که قوم کافرانو تا قوم کافرانو تا عمل صالح سرا عمل سی عمل صالحا نبر با دی تو نبر با دی گیا رہا خدایا عمل صالح نشو کنه پس اینیا چونه شي نتره ها دا عمله صالح نشو خدای ناخواد او کل یو سړی چې zina کړی zina په تاسو ځی او یو سړی په صحیح نه سره مسكينو مس پس په ځی کیدی ددا zina د وای نه دلته د یو سړی منذ نه خرابيږي په څه کنه خلاصو وما سلو لا جن مثال دا کسانو ینتکونه چې خرچ مال دا د ابتواب رضات توفیق نوار تیمه ما نه وکړا ته نو شوې خدای توفیق دې یې مسئلې کنه دا مسئله نه ده مسجد والله او علی الله په توفیق نوار کې د تاخ شهادت خیرات کول او چل را هر قوم کافرین انداقې ما لګولیو کستا ستاسو فکر وو الله په دې چې موږ کولو کول او توفیق نوار کې چاله ها کوم کافر دنور سڑے دے اوز درازت چکم دن دقار آخلاس کی لا یاد القوم ان کافری ازاد خود ما انصبات منا جو دے او ترجمہ کی ما اشکال را فکڑے ہو وما صل مثال دا کسانو انفقونہ شا خرچکے مال لڑا اپتغامر ذات اللہ <سؤال> دپار در اللہ <سؤال> تولو در ازاد اللہ <سؤال> پاک و تصمیتا من انفوسین دپا آو دپار دکلکوالی دنفسون از پلو شپنی خیرات سر سڑی مضبوطی گی دک خیراتون سر سڑی سگی گے مسلمانے کے مضبوطی گی مسلمانے کی پا خیراتون سڑی سگی گیا رہا دا نجنے چاکی گی مطلب دا جدی پیمان چیترا مزبوت چارہ جی تثبیتا منافذ دپارہ تکلا کوڑے د ایمان من نفس انفسین نہ تقلو جنونا خپل خیرات وکا ایمان داری قوی شی تثبیتا الانفاق ولا یقین و تثبیت و تصدیق یوم ندام دارکئی او د دا زاد المسیر مطلب دا لصحاب کم پائشی جی دل گئی کنا د دې پرو یقین دې چې الله مولا سواب را كي تسبیتا تس, تس من نفسي دا مانا شوا سرط يقين نجل الله مانا سره يعني ضرورت دي مضبط دي قلق نجل الله مانا سره كي سواب را یا تسبیتا دا مانا دي خيرات شكي خيرات سعي محل گوري کوشش كي کوشش او سعي محل گوري پاالا كي خيرات كي دا مانا شوا اي ارتعاد محل النفاقي فهم يانزرونا اي نيزرونا نو د یو خبرې چې د عامل په کله کې ولاګو صحیح مصرف شې مال ورته یې صحیح مصرف کیږي یاره خو ته اګیا صحیح که اگر مصرف ونې شو الله سبحانه تعالی دې درک حدیث راځي او سره یې چې کومې پیسې وې چې خیرات ته پیسې چې ته یو غل لا وره تعال ورک ماګلا غل لا غلې ګمانې راو چې غریب پیسې ترلاسه ور نور خبرې خيرات یې تېسي ورکړي سبحان الله یا الله توکا ما هو خيرات کړو وځو غلبا دی وځو پویل شي اбяځيګندو سبان اбя واستي و مسته تېسي شي ا یو سره چې ګندو چې یو ځین خجل ورک خبره پوشی سار خبرې کړي چې به پاس جناکارې خزله پیسې بلاو شوې دي او یا سبحان الله الله په کثرت سره پر پاکيده د جناکارې په دبلوش کوم دین ووته چې به د چاته مالدار سره مسئله ورغې نواب صاحب د څوارک خیراتور نواب صاحب الله خیراتور چې سار خبرې ده چې نواب ته به چا اخیراتي پیسې ورکړي اسقات پیسې نو چې دین يا سبحان الله يا الله بكتاد وكار الحمد الله صادق وزانية وغنية ناوازوك ويهاتف دشبيع من الله و تغيبی آوازوك ايه ستا ما قبل کردی ولی دا غل خوبا چه من اغلان غريب دا مجبورين جن روان وغلاء كولا نستا پا پیسوب الاغلان مناشو دا زناکار دا مجبورين زناترا آستا پا پیسوب الزنانا منشوا خدا غلي خو به وسله د لالب غيره پچې منونو ډېر ډخ خو به واهني چې د دې چې د خدای په بجګانم شي چې شپې پیسې او بازوبل چرور کوي نو دغه غلبه نفس ورشي ها غيره ورشي د دې پرستا دروړ امالونه ماته توري قبول و تثبيتا منفسين کما سلی جناجی دغه مثال دی او باغ دی برا باوچت ورځی کې حساب او رسیری د بارونو نه فات د ورکی اغلرا میویزې په نیو په دوا فایل لا میسبه اوه ورو کبارات د جې چګو شبنام خو په توله شي والله والله بما طالسته تاسو مو د چا سمو د بسېلې دن کې د تطبیق درجو ما چې د دې زړه پښان د سو ما قصد کلو بکو من باید زال فاید کل حیشارت لین پا اغا منی لیوونی خورا چاوری دادا لگ عمل سا پشاندت زره خورا واد نا اغا او پریز بکی نا سا پا چکم باران در اربانتا خوشک چاگر یا کاری داد اغا دیو خورا چا برا بلکل خط دا روز تومی سال چکم دینو باغ دی باغ دی ستا دا عمل پز منظرت زره با� بغضت الزرد استاوچت جايگيره لو شرقيया دي ملا غربييا اسلامي اسلامي اسابا واجبن اخلاص شيكم جنوتي داغي ميوي ميوي سهی نید اخلاص که دید نیام کنه ورشیبو بارا نده خدا از تش شبنام هم دقا میوود پرا کافی دید تعالی جا این صحاب الله برقی والله بی ما تعالی اللہ مثال در یا کار ایا ودو یا خو خیید تازونی چشی اگر پار یا باغ من نخیرد کجورو نا او دوه ورنه تای لري جاري وی لا دي نه رونه لهو شيا دې پري طريق يار کسبي واصاب بولې کې توپ ولې حزريته دې پره ماشماني ضعف او کمزوري نور واصاب اور شي دې با ته سخت تیز تیزه شلې تو فينار پري کې وره مي فحت ترقته هغه و شوزي و سولي انسان هغه شلې او با ته کې ستاسو ته علي کنه اوګا دلې شد د شي شون تاریخه تاریخو چې ټیګه دغه دا شي لیدای دا پاوو سوځي نو تاسو دا خو دا خو خیرات خو په مطلب د باغ دی کنه نه او پښتنه کیره چې خیرات کړو څه غړو پښتنه کیره نور وړو د زمان دي وړو مطلب دا نور اعمال کمزوري دي تا چې ګنور نشه تعالی نشي در دا یو خیرات او ستاسو ته خیرات نو دې باندې جام څه شي ادو پیرانو دوله پیرالا چگر یاکاری دا پیرانو دوله پیرالا نو دگا باو دیانو سو نو نور چکل دنو معشمان دی بچی دی مطلاق واردی مطلاق نور عمال کمزوری دی اگر تا نش غلصو دی او ایس پینگیره بلوادان نشی کولی سباو کی دا خودتا سبادگا نی کنن دا قشن تا پا خیراتو نو کچه ما کوی اللہوی ریاکاری ما کوی خیرات پی ریا اوشی یا اس څوشې خلک وي پاجبيران خیرات نه مانی څه نه مانی خیرات نه مانی هی هی هی بقرہ باندې بیا که خیرات نه مانی سورہ بقرہ باندې مانی سورہ آل عمران باندې مانی نو دا الله پڅومره چې کنه نو سورہ شردو نو ترغیب منغو تا زړه ته غوږه د انفاک مبارکي خرج کوله مبارکي خو ته خو څنګه وو کې کنه اوس هه ني مدي کای نه وو نیمان یا ایو اللہ جنامان اے مسلمان آنو آنکہ کو مالو لگوی مال شکر آمار دی آمار دی آمار دو شود پالا جی کند نا دی فرض دے ایرلان دا جہادو شید کم دن آگا دا پالا چندو ورکول فرض دے آنفی کو من طیبات ماں کسبتم پاک پاک داغت چیزنونا تاسو گٹلی جی من طیبات پاک داغت اے من جید ماں کسبتم من مختار ماں کسبتم ومن حلال ماں کسبتم اغاولا گوائی خوا دخدائی پلا رکی چوکو اوہ دخدائی پلا رکی ورکی اللہ من طیبار ماں کسبتم دنیا کیا دکاندارانی یا زمیدار بی یا دکاندارې ته دکاندار زګ سره مال غټی آیا زمیندارا سره الله دې دې دوړی چې خیرات وکه دې که ته دکاندارې دې گټلې ما کا شو او که په زمیندارا دې گټلې می ما رجنا علکم من شو دوړوله دا د خدای تعالی پروري کړه دوړ څه کوي ورک ان اچه ما اکل له ظلم کسبه حدیث درې پاک هغه څه شي چې سړی چقری اگر د ټول ګټل منل چي اگر د پاک دي ف ان من کسبه نزي ګټل ما هم اگر پر پاک سپا سوترا شي دي ف ان من کسبه زيام صادق صدق نه کنه نه ماقصد د حديثداري چې ستا زويته مال ګټلي کوتر وړي کنه لکه چې ګندنه کچوډه کس وړي دي ما خام چې تو کو تلاړی ستا زورو جماعت روري دي خپل خځې د پاره ورودی چار پاره ورودی خپل خځې په تلاړی ورودی د خپلې په پاره ورودی قربتي وباسه استوخره ولي فإِنَّ أَجْدَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ فَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ نو ته تو وا چې مره نو ته تشانه پیدایې خزبه نه پیدایې ستا اوس ما یو شی نو حلل شي دي څه چې حلاله پلار د زوی نه هغه بېلکو څه حلال دي پدې کې څه خبر ما ديسته ها کیسه پی کې ها ستاسو زمونږه یو نو ما دې تو فری په ځې کلمه بل چلمه ور کا خو سره پښتو له جامعو کا دا پیسې روانو جامعو کا پښتو له جوړې وخرا پښتو نه خوراکي شي نه خورا فإِنَّ أَجْبَ ما مې ما دا مال نه چې راځي دا ما دې استې دي تاسو به را کې ساجانوس کومې ځو کېنا هه مینا لا ییې ځمګه او تا زمیدار کړې پاک ځمګه نو په دې پاک ځمګه کې کوم مازه وتا غو ورکا په ویشي حرامز به کې رنه و محمد د بیا د مونتا محمد د بیا د والله تيا تيمم الخبيث قسم کوي اراده نه کوي د پاد خیرات ورکولو د خلق خبيث ماله اگر حرام ماله ردم الخبيث په ډول باندې ټاکي خبيث هم حرامه وي ام رضيته وي دا رديو خبيث خیرات مول کوا منو ترکه په نديره تاسو خرچه کوي والله کو نه تاسو بیاخریا خپل کی دبلنا کله چې تاسو په چابه نه قرض پوری وکنا نو ته د ردی ماله yeah. اخلي او ته خدای پر عذاب باندې دسه او دوی څنګه به دسه روده وای او ته به چې ګمندو ده او په پوبانه چې ګمندو وستا ما ته یو داغه رواه ته په قرض کې واهلی او شل دې له لټه ته چې ګمندو او د خپلې رضا لپاره ته دا شی ور کوي والا سننه تاسو هغه ستون کې دې نه را مغر چې سرګي پټی کوي په دې چې یحماس څنګه پټو وتاوي چې شن پوشي کته چې دلو چا نه هو بده څه بده نیکي غراجه ته اشیا معاف لرنو دغه حرامونه او دغه چې کومنه پاتې شو یا ردمونه الله وی ګوره ته چې خالق ستمان محمد موسم نشو کا کنه وعلمو کې شیعتنا الله په پروا د استاد د خیراتنا او حمید صفات کې شوې زاد ده حدیث کی راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسجد نه وې ترغه او د شادي صفود پاره اصحاب صفود پاره چې کومه کجې برودلې جماعت ته بوله راوړلې کنه طالبان د یو صحابی یو سړی چې تدا غره ورودي د کجوري ما اني رضی کجوري ورودي ته امرسلام سلام څو سره وا او داسې ټکوله ورکوه دغلا وای ان الله الله غدي ونان هزار الله تصاد د خیر نبی پروازه متې له دغه په جزو شو چې دغه رضی چې د نور کجوري کا جواره راوري د رو جماعت د پرهنم واخله خدای بندا خښه وګوري وری کید الله و اوس یو څړې وای چې زو خیرات وکړم او کومه کنه تاور کمن سببات څخره پیسې جام کومه په دې بنک کې چې کومنه دي نو په ټیبانې به 16 ځوم کومه خو شي دا پیسې جام کوي ته کمزې تو بینکی دا حرام دا پاتی د ګټلو دا پارا اللہ وی از شیطان یایدو کم الفقر شیطان تاسوی رئید غریب اینا شیطان غریب باشی سباب تسخری سفیر باشی وی امرو کم امر تاسو تقیب الفاشر ایچ بی حیعی او شیطان دا تویی چگورا چگورا چگورا بخلوکا دا بخل غرد بي حیعی دا دغه دیشل میدا دا چې مطالبه ده چندو شه او 2.5ګم ده نو ځنور کوم د سي سرکته کی وا سر کوږي شیطان ته دا وای چې دا مکه او اخرت نو ور کوا صدقه نو ور دا, دا شیطان سړي امر ده د شیطان دا هدایت او الله والله یا اتقم الله د شواجی کوي ماغفرت ان د ماغفرتونو مینود خدای طرف نه او درګي دا د زیاتوالي د مال فضل ممراز لري مال جات والے وہ اللہ ہوا چون اللہ خزانے دے فراخ دی علی پوری دے ساسو دنیا توں باندے د اللہ خزانے سریے اللہ دے سوا دا او کنے سو گورا تے خیرات وار قبضہ تا خزانے جات کمستا دولت بز زیاد کما اساں دنیا ز پوری یو چې لایک ماته الله توفیق د عمل کولو په دې مسله باندې ميا شوچار پاجو اړې و مایا یو تلایک ماته چا تو ورکړي شي توفیق د مسلې فقط او چې اخیرا کثیر یو یک نور ورکړي شاوته ډیر خیر د دې سخاوت توفیق الله تعالی ورکړي کنه دا څه دی یار ډیر ډیر خیر دی وما ما یا کرو پندوي ګر نه اهلي مګر خواندان د عقل د حکمت تقریبا مختشفی رحمت الله علیه دې دې چې حکمت دې تر دي داس معنی دي خو دلته زمون شو یو خو د دې مسالې سیاق او سبا سره لگول دي د څنګه ری حکمت توفیق د عمل په دې مسله باندې مکه کم ذکر دې دې مسله باندې دا عمل توفیق الله تعالی ورکي هغه چوندو خیر کثر دي امام نذوزی زاده مصری یو معنا د حکمت دا گړي دا قران دې اور دیمہ مانہ چکن جن عبداللہ <سؤال> دا فضل بن مسعود اور مجاہد مانالہ مقاتل دیمہ مانہ معرفت نفسہ مسوف آداری متشابہات بنی پیو کویدلہ دا زید اور دا علی بن طلحہ مانہ دا آداری کی عبداللہ بن عباس دریم تا حکمت تو مارہ جناب ابو الحسن دے چلو فهم بالقران جاید بالقران بن زہ علم وفیک ادوارہ القول والعمل و عمل برابر یا گت سوئی شیخ مت وئی آدالگی و مدام وړاندې دا پرېږدي د حرامو د مستبیحاتونه او ادم د الله یره او نه هم عقل شدينا او لسم چې ګم دی مطلق فهم یو له علم او عمل او حکیم چاته وي چې چا عالم عمل هم کوي نو زګ ما ما نه کړو توفیق بده عمل کولو د مسلین ها حکمت دغه تاسو وی معنی حکمت دغه دي خو بهتره معنا زمون د شرو خدای را کیږي که صحیح معنا مفسره محقین دا کی یا چې غمنا علم و عمل نو قران او حدیث ته کیږي چې سنت د ته امر هم دي دا ټول ته کیږي او د تخاوات هم پدې کیږي حدیث لا کوي تعالی یو چیر حکمت هم یې شو وَمَا او نفقا او و ما انفقت ما جيتاس لګوي او نافقه او نه زادو يا منسته کوي او منسته یقینا الله داغه پنيتون باندې پوي چې دا نظر ته څه خې پره کړي یادا نافقه چې ته په کمیات کې الله پويږي کنه و مال الظالمين انش الظالم انه پره چې څو ظالم دي چې هغه څنګه اثبات نکي آیا نه چرنه په معاشيات کې قاعده ظالم دي اگر په پر څوک انداديان نشته جو ورکو طریقه دا ور کوله بچینای ور بیا کو خدا مال, با با مال با دی. صدقات صدقات دا لال مال دا ور کو هو طریقه دا ور کوله بچینای انت دو که کار ور کوي خیراتونه فنه مایه فریضه خیر صدقه فخره ډول ور کوول ثواب دی لدی فریضه صدقه څه دی انت دو صدقاتی ایل فرزه فرزیا صدقاتی کوم ترزی دی که کار ور کوي فجو مایه دا غیر حجیمه مهیا معنا فنجی مشی ورجیا و این توفوا کچته پټ ورک دی صدقہ لرتاسو او نفلی صدقہ او پټ ورکوا او غریبانو لږ ورکړه دا ستاره طره غره دی کوم سیات کیا و ما کس راز نه وڑ بما طال چې عمل تاسو عمل کوي خبردار دی من صالح ودا او مشره پتا باندې خدا حمد الله شکرنه توفیق ورک او عمل درې مسئلی لَیْسَ هدا هم نَشَرِ پتا بانی سمجھن نو توفیق ور قودہ مسلی لار خود دلستا ستا کار نری ولکن اللہ یہدی مے شاولکن اللہ لارخه اچاد پاجو غاری و ما تنفقو من خیرین آغہ چہ لګوی تاسو د خیر مال نه خمال نه خزاند پرابوی ما تبه څخه فائدنی خیرات و قولت پیدا چات راځی کی پیدا د خیرات چات راځی کی خدای تک نہ من تا فَإِنْفُسُكُمْ زَادَ پاره کټل او ماتُکُنَ لګوي بنتا سو مال کې تاسو داش چې ملګوي ইলل چې اوایو الله ماګر خاص د پاره د کټل توله د رضاد الله د الله د رضاد پاره مال لګوا او د الله د رضانو بغیر بوزګونه لګوي او ماتُ ترغون الخيرنا چې تاسو لګوي څه مال یو فایلکم تاسو لګو پوره پوره د پیژلالي حاضر وانتم هم الله ظلمون او تاسو باندې بعضو جاتهونه Warkaw bacalau sa masarifa leellu fu qara in dazi na siru, atalibanu ta ce issar krexi dalla pelaar ki ala salur se kasu asfa bu sufa immma kurtu bi wada xaaldi Muxsar fi sabililah dalla pela ki مسجد <مزید> نبوی کی طالبان انا خلاص یو شری صاحب شری د دی الله دینه پاراد الله تعالی کی اب جای دین دیایا چې کوم دی طالبان دی یا صحابه صفدی دی یا متقین دی ومن کتل وزاد دین د ټول مصرف فی سبیل الله دی مصرف فی سبیل الله د ټول شو کړو شو د یو ک یو لا برکا دره لا یستو نا طاقت نه لرزبان چې لا شزمګه سفر تجارت دا جهاد دو پر اتلش مندرامند وحیی، طلب دو پر اتلشی، خوکم د تشیر پر د دمزداره تجاره دو پر نشدلی، یا سبو مل جایلو گمان که پدیو باندی جایل بی تجربه، جایل نمراد دلتا سره؟ بی تجربه ده، بی تجربه سره دا گمان که چه دا گنی مالداران دی، مالداران دی، سنگار تا گوری کنن، نو دا گی دا خیال دی چه گورا دا اخو کنن، دا اخو منا تعفوی دازه که چیچات اللہس نو اود سوال نکئی تعفوی ذات ساتی تو سوال نا پاک دامن دی مطلب چی نیز سوال نا پاک تی تعفوی عفیف تی پاک که اختیار کڑے دی چکنو داغرات وَقِهِ تَلِيُنُ عَلَىٰ اَنَّ اسْمَ الْفَقْرِيَ جُوزَانِ يُطْلَقَ عَلَىٰ مَنْ لَهُ كِي سْوَتُنْ ذَاتُ قِيمَةٍ والله يمن ذلك من تزكاه لله كتب وي جو سديد قيمتي فقره جميعا استدي سو استدي قيمتي فقره جميعا استدي نو اعز ظاهر کی چرم جناترے شیشا جوڑا کری دار اباچی کی, دا کی دا اغا امام كتب وي چا اگر اس نفخر نہ زائل چی تاریخون بسیمان تبا او پی جنگیل رب علامات بانی باتو او پی جنگی مسلمانان دی سیمان فی وجوی من اصاری سجود علامات بانی باتو او پی جنگی چیداخل چکم نیم سر غریبان دی رنگونو نپت او خشور نپت لگی چیداخل سر کم زوری دی این تجربه کار سر پی جنگی بی تجربه سر نپی جنگی لای اصلون انناس سوال نکید خلق نیم حافر زور لگو ل سوال ال حافظ دالې چې سړی سره چلويو په تجهیز حساب بیا بجو نه بلته ګوتني شهادې لري څلور شرعي او په تجهیز کې بلته دي سوال نه کوي کنه باشارې اما تو نه زو من خیرین هغه چې لږه وي تاسوخه مال فین الله یعلم الله دې باندې فویږي یت نورایتی با نیاتن الله الله جنہ که څون انفقو خرش کړي مال خپل بیل لې شپو ورځو سیرن والا نیات پټو ښه را په لو مشد پاجرو ماږي دې د الله په دربار کې لاخ او خل علی ملام یا زنور نه یریسته جو بجو نه دیو غمجن بی خیرات چې دا یک قسم داوید پر آخری بشارت شو اللہ جینا آغا خلقا چه بوس خیراتونو نور که سودخواره دی داوز زجر دی باید او اولیاء و شیطان دی دا خلق سودخواره سری اولیاء و شیطان سودخواره سری آراب دوستانه <متحدث> دې شیطان شیطان نو ساندي داغه قباحت دغه دا زجر دغه عذاب تخویق دونیوی او اخرویږي تر اوسه الله جنانکاسو نه کولنالي باخري سندره څو دوه قسمه دي څو دوه قسمه دي دوه قسمه یو ترې بالفضل وای بل ترې باد دي شیاوي یو دې رې بالفضل ابل ژره ريباد ني ده ريبال فضل دې ته وای لکه ال حين تدب بل حين والمنها بالبلها ايه والدينار بالديناري والدرهم بالدرهمين ها يدان بيادين والساز ريبا دوه دڑے غنم څنګه نه پیزو دڑے اورب شپته نه غنم باندې وال کیسړې دوه پیزو دړو غنم باندې چې سيو دې جنسیو دے دا یو جنسہ فتقاضور سره جلال تالا سوو بکنا دا نارو وایه دغتاری بالفسور وایه دانګی پیسې در کو ماتا د دنیا شود پاره او میاش کتیر شو نو تبد نو پیسې جات راکی پیسې مز جاته ورو ورو جاته د تر بد ریبال فازل وایه په دې او عبادت نشی ادا دا عبادت نشا یو سړی چې دمنه غنم او كي. غواج دبل نسیو ریبادنیشا خدا هغه صورت کې چې کله دا غنم تاسو را موجود دي غنم څه دي موجود دي بدله یې غنم کنه او تر دینځ دغه داغه نو څه او ستا غنم چې په کول کې پراتري هغه جنر میاج باد ور کوي نه لاس پلاس کو ور کوي که. که سبا ته پریو خو ستر نه شت دي دې درکم شتوی ریباد دیشوی ریباد شوی ها ریباد دیشا دا دا دغه څه تخره ده لپاره نوې جنا تاسو نه کورونه چې خريزې با سندره لا يقومنا پاڅي کی به را قیامت کې الا فر كما فشدد را دا يقومنا پاڅي به را سړي انې پښان ته دل د هغه سړي چې تخبطو شیطان او واهلي په دبر باندې دل له شیطان دي خپل کړي دل له شیطان ګړوا کړي دل له شیطان لاس له ګول ور کې دل ور و جنا تخبط دي توي چې څوم تکول لري زري زري کړل دي چې زري زري کړل شيطان مطلب دا ګډوډ کړل دي شیطان دلونه ګډوډ کړل دي لاس له ګور دروازه نه 43 سنه ژوند په پنځګللار باندې ییڅه کلو لیګو کلو پاسي ګو کلو لیګو کلو پاسي لړه بول کې کلب بوله لاله کرا زده بیا نامږي چې قالو یې بیا چې د پښانګي صد ده الله الظيا حلال کړې الله په تجارت واه زمري باسو حرام کړې فمن جا او چا راغی مویزه پند نه شي د ګړه ته او دې باندې چې نه قالو ماسلفه نو شاري دې په اړ چې کومه خيا مال عمل الله ما کوي يا الله مایکボルوی چیست قرآن حاجر پیغمبر مرگ چیست قرآن حاجر پیغمبر مرگ قرآن چې څنګه دې سرمایدار سړی لپاره پیغمبر دې مرگ دې قرآن دې سرمایدار سړی لپاره څه دې پیغام دې سرمایدار سړی فوريال سړی ازما څخه بجا ګردار سړی قرانا چې ووري د یو قسم د ملکمات ها غدغني چې خدای کو نه شي د سګير باندې بي ساجي ما او غريب سړي د پاره چې قرآن د سګير لاس نه نسي غريب د قرآن زريار د سګير دی او د دې خواجهته د پاره خاصه د پاره دې غامي مارګ دا تي غام نه باندې مارګ دی یا سبونا یا سبونا فلشه حجيل عليه حي اے چې خیر ازمان د کی زرقش مجو لن تنالوا بالراحه تنفقوا په دنیا کې د خان او د نواب نه د خیر تمامه کوا او لن تنالوا بالراحه تنفقوا یا نسوارین مالو لګواد الله تعالی رکی اے خیر از مرد کی زرقش مجو لن تنالوا بالراحه تنفقوا اجر با اخر چی مزایت فی تنام نو تا په د پداشتجری وو د سودنا چې نه څپې دا کیې ها د ریبان دا کیې نو دا کارنه دا نه د قرض الحسن ای څوک نه پوی چې د قرض حسن څنر پوند نه دی د قرض حسن څنر قرض الحسن څنر پوند نه ای ته خبر پېری باندې نه دی کړه وای نو شي رزق بردن رواسته ال متعب باند او ملک خداست رزق بده چانه حاصله ها د نه ادانه که ده جهرات نا خوب ده اصد خدای دی کن ده اللہ پا قانون بانی سکا اللہ پا قانون بانی حاصل کن ده با تا تا سامیلوشی سود خورد مجودی که خا چه مجودی که ازر باجان تیره و دل چونس خشتو سنگ آدمی در رند بی دندانو چنگ وی ده سود دو وجنه زردن سری کلک شی لکا گت بشانتا آدمی در رند آدمی انسان چې کوم دا د ځناور جوړ شي بغیر د داړو نسل د دارو مې نګړې ده او د یو لکې نه مګړې ده انو بیرېزه ناوړ ده سوت خور دی نیته یاره ځناور پوجې کنه سوت خور ذخیره اندوز پوجې څو غروه څوک چې پتلکی ورانه کوي اغا په دې خل حرام کی راځي پتلکی ورانه پیژنې دواګټي ساتي پر ګز کی دعا چې جنو ان ګزونو ساتلې دي او زمان صاحبه پتول کی نقصان کئی او صوب چکم دینا دوار سودا گانی بیا کئی او صوب چکم دینا سن دا غشانتا دنیسیا سودا کئی او صوب چکم دینا بیمان زندگی کئی او صوب چې گانا کوي دا طول پا اخ کامو دا صوب او دا صوب چکم دینا آویا بابو نا دی او پا آویا شاکو نا کی یو شاک دا دی شی سڑای دخپل مرس را زیناو دوا جوړیده انمو د دوه اړخونو بداول شو غره نو یو سړی په دوو دکاندارې کې کټی زپری سود کاټمایو شند کټلنو یو شاند شهره نو یو شاند شهره څنګه یو شاند شهره حتا جرس صادقو امین ما نبی نو صدقین او شهدا او یو شړې تجارت کړي تجارت په شه ده فرشتیا وي امانتګر ده په و شاد په ګیرانه چې غریب سره مرسته وکړي ګورګه جمعه ته جوړي د الله تعالی راځه او قیام او چې د حلال رزق کمبټي او طلب رزق الحلال پریزته بعدل پریزا بیا خدای حلال کړي نه او چې کوم نصوح حرام کړي دواله څېو شيری زالیمه دواله یو شي او امر الله د حرام دي منشیات خسورم حرام هغه شی حلال عين خسوره چې دا وی حرام دي کله په پوزړې لا کشرات څکل حرام دي د حرام دي د خندیر خوراک حرام دي خرڅولو حرام دي که سوهه خر خوراک حرام دي او خرڅولو سره نه جایز دي نو تواغه جدا مسله ده چې خر سره استفاده خلک په څولې سره کوي او خندیر خلک خري او شراف خلک څکی نسوار خلک کوي نسوار سره نو دا خو شي نو زکه نسوارو ده دچاګټه راځم نسوار ځما سره پروژې ته د جغرافيز مزه په علاقې تر باندې سور دې څه کوي دا نسواری ها د جغرافيزې علاقې څه کوي نسوار خلاصو او بیا دا بلې غیرته چې د نسوار اخلي او پروژې چې د جماعت د نسوار سره کوي و یې را ناشنا نشه نسوار په خپل کومو جماعتي کې نور ډوډۍ ته مزر نه کیږي کومو مدو شه چې مسخر څوشره مسجل د غوډه کله ای کنه نو کوم چې موږ زده کړه د حرام دی ناڅواړ زده حرام دی چې خام کی پته لګی ها تر اجازه سره د ناڅواړ سره څه کله پته لګی چې ما ځیکال نور څه پته لګی چې دا ستر یې سری شي کنه او الکلری ځکه دا او بیا مال نسوار کې پروژه کې د خدای نوم نه لريږي نسوار خرڅولم حرام دی شراب خرڅولم حرام دی د لوب سامان خرڅولم حرام دی یو څړې ټي وی خرڅې وی شار خرڅې او دانه چې ګمندنه شراب خرڅې دا ټو چې ګمندنه سوفتن حرامه کوي او دا چې جن په دې باندې ګټه واټه کولو حرام نو کول نو طيبه فاطمه خراب بکی پاک کمزوری کړي تا پاک ټاكسي چلووا هټي کوا بزما صاحب چې کوم د مسوک ها نو څو مزدوري وکا ماشين چلووا یزما صاحب چې خښتې جوړوا مستری ټوکوا پاک شي لکه غنن خرڅوا کنن څه د مواد غځای ورکو مواد غځای خرڅولو مواد غځای ته نه الجالب مرزوق د خوراكي شونه خلک د بل دینه راوړي کوم دینه راوړي د بل دینه راوړي په دغه بازار جوړ د با جوړ د غریبانو په اړه د ملوک ماده او د دې څنګه نو کاچا بریخه بل چا باندې خرڅی دغه جالب نه ویلې ښا ال جالب مواد غذایی راوډن کی او په غریبانو باندې خرڅون کی دا څه ده دا مرزوق ور مفتکر و ایا وړه چې دا غوړکی شيانه د قیمت لپاره ساتي چې دا تل ګران شي زو به خرڅ کما نو دا وړه لانتی دی زخيره اندوز لري زخيره اندوزو لانتی نو نو وړه چې ګران شې دي نو دې ظالم پر دې دنه نه پلاکی پټکړه چې لکه هم چې ګران شي نو کما او دا دې سونو حواس لري لکه ګران شې زما سره به ګې په سی خپ پټکړي چې ګران جام زو ودقتا مستقر وي ولزتکر مروون دا ذخیراندیز لعنتی دی خدای دې رحمان دې لري دې من غش په لیسب کې اومه زوم په بازار کې ګرځید او چله کړه خیانت وکوي یو زله بازار کې د کواندار با کواندار غنم خرڅول امه زوم ناز ته دنک داشي چوکوري دنه لون دي هلکه داشي شي دي یا زه دې کا شو خو ما چې نن نو دا او خر کړی نه جنو امبال سمې مان غشیا په لیسه مني څو چې دا غشاند د وسمنان سره کیسه مو مچنه ده نو په کاړ دغه چې دا غنن بده اچ کړې او یا چې نن دا غندوالي په پاتره یې چې خلکو دا پته لګېدلې او کته سو خیالي دې مې وواله دکانونه دې چلی هغه کوم چې هغه داغي وي هغه دنن اکمتی اگر روی اگر باعت راستری و منغشا و خواهینا نو تا مسلمان سرگت داری که دا ټول کچه والاو گوری کچه والاو گوری کچه والاو گوری شاکی شودو کی ملاوڑتی پا دکانداری کې ملاوڑتی سیبا نو دا چې د دو پیانبری صلی اللہ علیہ وسلم دا خیرو مستحق خلق دیدا المحتکیرو مغروض منغشا پلیسا څوک چې دغه زی خیانت کوي زموږه متی ګوره نه دی و دا سره یم کومه ګوره ستوجو نه کوي یو دې قرض ورکول یاره څوک کولې نو دلته کې باز خلک بده شي پریش دغه باز خلک د نشه او قرض د نشه کې فرض نشي کولای شه نه شي کولای د نشه د قرض فرض نه کوي نو دا ان مریبا فی النسیه یو سره وړي ورته یم چې زموږه په کې وړ نه چکه لزما وړدار طالب درکم کړه دې تا قرض حسن وي دې ته څوې د نشانه د ګورې دې د قرض حسن وي او دې ته مکاریمل اخلاق وي دا په شریعت کې جایز دي ستاسو راځول دې نشه نصاب ملمنره راغلې ته وڅوکي د ګوانین یو پنځه شپږ وړېره واخه مه مخام بدل درکما نو دې ته حد 10 د راهای او زلت چې ته کوجو چې دا مکاریمل اخلاق دي دا انساني همدردی دا او د قرض حسن دا جایز دي چه ختم ده؟ آتوچه آلوار که چه؟ گواندیانا شوده نشتا گواندیانا آلوار که ده سننه ده براخه بیما زندگی چه ده؟ چه اپیم حرام دهنو تالیبانو والی کارده دهن تالیبانو بنکره نده غوی تالیبانو اولانو نکچه نور بنده کرو اما کچه کلی جاگا کلی ده سه بوس آغا بوسو آن نور بک خیر انتکم دن اپیم با؟ ن نه کوم صلاح شو تا وکړه خیر هغه کوم فوکوها سی او دغه شته چې اتم سکندنه حرام بی دی وای ما څنګه فتوا ګل ګل ځاتیم سره موشته دغه تر شي دغه مس اکثر وای اتم په دواګي استعمالیږي کی استعمالیږي دواګي نو په دی وای باندې اتم جایز دی دا چا لري دی مفتی رحمت سے پرسن فتوہ جلی کلی دی دا ولس گمنه اوی او کرن او خرصول وی جائز دی دا ولی چې دا اکثر په دوا کې کی استعمال کیږي نو طالبانو زکه اجازه ورکړي واه خودی چې توبه ویستل کنه که امازه پریولس غلای کورو پورې خلاص شو زما په نظر کېاتین کڑلم حرام دی خدای موږ کې د خوشالهونو لپاره ګورنا خو صرف د الله د رضا کولو لپاره چر پاکستان کې خپل مولي باندې د الله نه ته امریکایي د خوشاله ولود 파ره نو پاکستان کې چې رازاد دی، وسه رازاد دی، سوت خو رازاد دی، رشوت خو رازاد دی، نو غریب سړي چې انبار په غروونو کې چې غننه په پاپي مو باندې ګټه کاونه نو توې و حرمه دي امحق الله محقه الله پا امس تناغوته الله رباله رباله رباله صدقات خیراتی مال الله جهاته برکته والله اللای حقه الله نقوه اسکاله هر یو غت کافر لده جنگاروی چو چه حلال ویه غت کافر دی اللہ ایتا از نقوه او ما الله پا کفر خواقه نده غت کافر چکم دنو اِنَّ اللَّهَ زِنَامَنَا يَا نَاكَسَانْ جَاو اِمَانْ رُولِيَ اَمَلَ صَالِيَ خَلِيَا قَامُ السَّلَىٰهِ دَمُّزُنَا اَقْيَا سَقَّادُوَرَ دَشْتَارِيُوَ پَحَيَسْتُ دِلَ اللَّهَ پَدَرْبَاكِنَا يَا رَشْتَا قُجُنْ بَعِنَا بَجَوْا هَمْ مکوې فایلم ته فالو کې سننه دی دغه شان ته به ژوندۍ کوي دغه نن کې غاڼه پټي ساتي دغه نن کې چې دمنه تاسو چې دنه صوت ماینه کوي ځا زنو ګوره خبر شي به من الله هغه جام باندې خدای سره ور رسولي پیغمبر علی صلی الله علیه وسلم سره الانو سره په جام باندې روان دي او جام باندې ګوره زانو خبر کوي ګوره ایډانو جام دی لانو جام هسیو مسلم د پر الله تعالی جل جلاله کړه ما شو د دوه یو د حدیث اراده تر هغه بحرب من الله شود خو را او من اجلی ولی انفقوا ظنته بالمحاربه او حدیث کی شنو دی کسان نورم راغلی بیاغه خوب ګور پړوان د چاسره حرب سره نه هغه خصم معنا سره راغلی دی ثلاثه نه خصم یوم القیامه دی زبد ابو خصم ایمان درې کسان دلته چې جنونو جام ایړل درځنګې وای تو دوم کتا توبه او استغفار وکوم استغفار تاسو پرو سلام ما علیکم خپل راسول مال سره نه د خپل مال د خپل مال سره واخلو لا چې مون تاسو ظلم پہچان نه کوی او وغاتو درما په تاسو باندې ظلم نه کړی شي وای کان تیلیه مقروز په چا باندې ست قرضې زووس غریب دی خوندان د خوندو تښتیا فاناجر دغه تب مولات ورکې نه مهسرته مال دار پوري اسان سو انتظار او تا او کا وان تاسو دګوک خیر الله داست پس باروریک تاسو په واتکو یو من ترجو علی الله ویږي دا اورژن از دا اورژن چې واپس کولې بشی تاسو تراور زاللو وتا بیا په پروار پرش یونس دګوک کوسه ټاو کړی الله جبنا په دې باندې به ظلم جایته و یا ای ولاد جماعه سو آیت المراملہ آیت المدائنہ اغایات اتوال آیتین پا قرآن کی دو تو تول آیا تونن اغود آیا تل آده پارد مراملی لیلے یا ایو اللہ جنامانا ای مسلمانانو ازادت دائنتم کل چلین دین کوی بیدین انجی او ده قرض معاملہ الاجل مستمانت ننتی معلوم پوری فاقت بووو و لکی سرد گواہانونا سرد اسنا لکل کوی خواه لین دین چی کویی منطلب ده قرض معاملی چی چاہ سرکوینو والیضبطه دې لیکي بیره مستعز بسکیلیکون کې بلاده په انصاف سره ان کا جنہ کې دایې کون چې دغه کلو نا کمال لمولوز چې الله ورته خدلې فالضبطه دې لیکي والیبل البیا دیکي الله جہا چا حق وی اغه بیان الله ندی ویږي او که څه هم چې زستر نن هم پیسې ټولولې کوم ځوار کو د رب هغه صفات خو بیا څنګه ته رب دی کنه نو چې رب دی الله دی نو تربیته په دلاغه کوي کنه د خدای پاک پر دې چې په باور ولرابس الله یې بغز کومې دینه مینودا له ځان شي نه شي فین کان الله جل الحق صفیاں که وی اغا صده چپاگا مندر چا حق ده چشی وی صفیان بی وقوف او ضعیفان یا کمزور ده او اللہ اصدو جا تاکن نلید بیان اولاد اقرار کولو یا بولی یا یا چاڑا ده یا خبر نشکول ده یا ده یا چوندن فجر کی پروت ده یا ده یا پک کراچه گی ره خزر ده او پردانشن که ندار تول چکم دیم اللہ اصدو جمعی ملا دیکن دی اغا بس تایی قالوبدل ولیو داری واریستي بیان کیکنه واریستي اقرار وکړي په انصاف سره غواهان ورسه دوا غواهان سره دړو نه خایل نه کړو دې دوا غواهان شړي راځو یو سره به دوا خزي نو داغه جواریک مانیسا ورې دا دوه لسری دا دوه لسری ها پاشقانی لا دوه لس پاشقانی میمن ترزونه زکه وای میمن دا لا چا نو نسې ترزونه چې تراځي نو ګواهانه اشی دا زکه دا دوه خزه یو څنډه ته نکی یا کې ير کی وا فتو ذکر یاد بورکی یاد جهانی بوتکه څ دا بلا یحد او خزو دماغ سي د خزو دماغ کمزوري دماغ دي کنه نو د کمزو کمزورتیا د وینا پاو باندې یې د راځي یری کی خبره زر نو الله ته دعا کرا څنګه دعا نو ګوره مساوات وګپوګ خزو سره وګپوګ نو قران چیرته نه نو ته وګپوګ نه وای نو تبلص وګپوګ او جګې ها دا ټول معاملات کیخ حدود او قصاص کی د خلې گوي نچلیجی پر حدود او کساز کیون دخلی گوائی نا جا مرتبہ خسیر پر یہ معاملات و کسیر دعا یو سرے مقرد کرے تو فشتا رہا تو اگنی کنا والله <سؤال> يا با انقاذ نگی گواہاں کل جرو بند لشی او مصلح کی یہ دلک منہ کماملی مسئلے کا کہ طبی علاج ری تنٹی پوری زای کو مقصد وښیدو ګواهان نشي کله چې تاسو خبر